Записка номер два. До цього часу мені сниться той восьмий клас. Завжди у цьому сні я бачу себе поруч з Миколою. В руці у мене ніж. Микола обороняється короткою полінякою. Не пам'ятаю тільки, чи то я вбиваю Миколу, чи то він гамселить мене по голові. Тим, хто любить багато говорити про неповторний дитячий світ, я б виписав ліки під назвою Восьмий клас у школу я йшов зі скептичною посмішкою, але в душі не сумнівався, що тільки но увійду в клас і скажу: Ребята, сейчас ми з вами вийдемо в неповторимий мір руської літератури. Як конвейер Байронів, Пушкіних, Шекспірів запрацюю в школі благословенного села Бички. Одного я не міг зрозуміти, чому до цього не додумались мої попередники. Навчальний рік почався з того, що нас відправили на хміль. І там моя впевненість у тому, що мені вдасться налагодити конвейерний потік Байронів, помітно змаліла. Справа в тому, що сільська дитина може годинами обривати хміль, втупившись в одну точку. Причому на її обличчі в цей час не відображаються жодної думки. Точніше кажучи, вираз обличчя робиться при цьому надзвичайно засереджений. Я намагався надихнути учнів на ще більш високі результати при обриванні хмелю, але тут же відчув, що сам більше 30 хвилин у день не витримаю, і вирішив переключитись на сферу духу. Дуже швидко я знайшов яскраві винятки із загального правила. Це були, безумовно, Микола і Стєпа з 8 класу. Микола був білявий, худорлявий, середнього зросту хлопець. Фізично він був слабкуватий, але дух... Потім, коли він з'їв усі мої нерви, я почав помічати в його профілі щось від Керка Дугласа, того самого, що зіграв Партака у знаменитому американському фільмі. Він так само закопилював нижню губу. А коли Микола закупилював губу, всі методи педагогіки можна було запхати в одне місце. Стьопа був маленький шатен з великими губами і зубами і вузькими їхними оченятами. Хміль він нервав, а тільки плював крізь свої великі зуби, з презирством глядаючи все навколо себе. Словом, виявились усі ознаки демонічної особистості. Отож, я через декілька днів з'явився на полі з Томиком Байрона, розраховуючи в основному на Степана. І справді, в той час, як всі не звертаючи ніякої уваги на мене їли, на обличчі Стьопи я помітив несподіваний живий вираз. Він думав. І саме в цей момент. Стьопа несподівано голосно ригнув. Я подумки поспівчував йому і встиг прочитати ще півтора прекрасних рядки, що могу мечтати, спокійно глядя на лицо таке. Але Стьопа ще раз голосно ригнув, при цьому засміявся, разом з ним і всі інші діти. З цього часу відрижка Стьопи стала віртуозною і безперервною. Він володів нею, як курський соловій, з півом. І нарешті я зрозумів, що це своєрідний вид художньої відрижки, як, приміром, існує художній свист. Я сказав, що на сьогодні досить. Насувалася гроза з усіх народних прикмет я знаю тільки прикмету про появу ластівок, і вони таки з'явилися. Причому літали вони настільки низько, що викликали неабияку цікавість Стьопи, котрий скинув піджака і зробив ряд невдалих спроб збити яку небудь ластівку прямо на люту. Микола готувався приєднатись до нього. Я зібрав у собі залишки педагога. Стьопа, ласточка, все-таки живе существо. Стьопа подивився на мене як на жабу і, схопивши каменюку, пожбурив нею ластівку. Сухомлинський, який був великим ворогом тілесних покарань, митю вивітрився з мене і залишився один макар. Який ці покарання повністю визнавав. Однією рукою я схопив Стьопу за комір, а другою з максимальною силою потягнув за вухо. Стьопа заверіщав, якось особливо противно роззявивши рота. Однак він зумів миттю стягнути з мене берет і провив «Пусти, кину, тільки спробуй, свиня», і я сильніше потягнув вухо вгору. «Кидаю, кидаю», – заверіщав Стьопа. Мій берет на очах восьмого класу плавно опустився в грязюку. Так ми і стояли ще деякий час, утворивши зі Стьопою цікаву скульптурну групу, яку б я назвав, скажімо так, «Вчитель, що тягне за вухо учня, який тільки що кинув берет вчителя в калюжу».